A a a a a a a a a a Oi o chicken i besuar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 në veprat e koharave të gurit, kur njerët adhojnë gurin dhe drunin, duke i cisuar të gjitha këto si veprat të shëmtuarat të shejtanit, si bërlojgjë dhe ndytsirat të shejtanit, ku Allah Gjellora thot, fejgjë të një buhu, lërgohuni, braktis në alkoholin, që të shpetani. Të shpetani nga të këqiat e shumëta,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 A nuk e fut alkoolin mos paitimin rrahjen vrasjen, a nuk i fut gjeta këtu, po vallai edhe shokët e tjera. Andaj shetani djalin mallkuar, ai që nuk dëshon të na shem mirë mes vete, ka përzidhur që përmes alkoolit të realizojë qëllimin e tij. Hakmarrës debi vetëadimit. Të realizoj planet e tij shkatruese për boll llojit njerëzor.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 që duke e shi, duke e bled, duke e pradhu, si kërëzat të përmendin me të utje. Ndaj që ku në ruar, nuk kamirë të jemi argat shëjtanit, punëtorët të ti, ata që përmes për tyre shëjtani realizan ëndërnë të ti shekulore për shkatrimin e lojt njërzorë. Nëse aje konsideran, njeriun, babën tona dejimin a lehi salam, e konsideran,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 mështë të përmeni Allah në Gjelle Huala, të haroni Zodin Gjelle -Gjell Huala, mënyre me efikas është, alkoholi. Dhe gjithashtot, t'yre rënë ka na mazi, t'yre rënë ka për ule Allah në Gjelle Huala, t'yre rënë ka në shtrimin të Zodin Gjelle -Gjell Huala, andaj, pas gjitha këtyre thirjeve, pas gjitha këtyre dëmeve, pas gjitha këtyre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 Hathu avall, a do të braktisni, a do të bindë në një sashtë i keq, apo do të ju, ju vërbënë syjtë përfitimi material dhe ngopja e epshit, do të ju vërbënë përbalë gjitha këture fakteve, cëllë rrugë do nëndenqti, cëllë rrugë këri me ndjekë cëllën, a do të ndjekë një rrugën e arsyës të logikës,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 që mund të asëqilë eventualisht shqit tja alkolit apo bërët tja ti. Cëllën dhe e bëni? Fëhel, Allah për për pëjtë. Fëhel, fëhel! A do të largoni? Cëllën dhe e bëni? Cëllën përgjigjit do të japërshë Allah të asë qëllën? Cëllën? Allah për të pretë. Të ka shëruar, të ka thirën. O, ti që ke besuar. O, ti kriese Allah. Ti kriese e zërët, ti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 dhe sër ky është një fuqishme e mjaftueshme vallai për vëdësimin e çdo kujt pinive. Ka thënë pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem kush e pin alkoolin këtbot do të humb mundsin për të futur xhenet. Në Nëse nuk pendohet. Xheneti ka qumësht, ka ujë, ka mjalt, ka gjithë ato mirëti, këto janë më të martimet. Këse realitit e dyne nuk e din asë kushtë pësë allo qëllë dhe vale. Nuk është sikushe qumshtë i kësoj bote. Nuk është sikushe ujë kësoj bote. Jam vetëm e mërtimë për të kuptuar ne. Por ka dhe verë. Ka dhe verë atje. Që pijet. Por nga je nuk të dhem koka. Nuk desh. E këndshme. E mirë. Kushe pinë këtë botë privohet nga je në botë në tjetër. Privohet nga jure në gjenet. Ma një ka thënë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 po vës si pasoi erëzve dilli që e ki shumë shumë larg sot sot diës sot djerrat e para mëndon me ku në xhehenem sot diës në djerrë njeriu nga cikleti nga dënimi dhe ajo djerë e banorëve të xhehenimit së bashku me jashtë qitit të ty më falni sikojë ndruar më falni është është është nervic është banale po kështu të shkërcnimit djersa e banorëve të xhehenimit së bashku me jashtëqitë të tjera do të shkojnë në një kanal caktuar dhe ajo do të përbën kët baltë. Ky është lënda e parë e kësaj balte që do të pinë nga ajo ja, ata që nuk janë penduar nga alkooli. Asor ke mjaftueshmë. Ka dhonë ruajt. Me hub gjenetin, me hub shpërblimin, me hub faljen. Tjetë kë ushimin. Tetkjo pirja, tetkjo përfundimi. Allah na ruaj. Allah na ruaj. Ka ardh Xhibrili sikurse ka ardhit Ibn Abbas radiuallahu ta'ala anhu. I thot se e kam dëgjuar të treguarin Muhammedin sallallahu alaihi dhe sallam duke thënë: "Eta ni Xhibril." Më erdhi Xhibrili dhe më tha: "O Muhammed, Allahu e ka mallkuar alkoolin. Është i mallkuar. Dhe zbash ku me alkoholin ka malkuar edhe ken, ka malkuar atë që e shtrydhë. Atë aj që, që të tëtë, e shtrydhë rushin, apo dishte që nga aj, aj që e shtrydhë për të bërë alkohol. Allo e ka malkuar atë që e shtrydhë rushin për të bërë alkohol. A ka malkuar allo këtë njëri. Dhe a, atë që për te shtrydhët. Një kush porasit,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 që kur jos ban veti çad dikut e shërben dhe te shërbyren e Allah, Jallahu, Allah. ka malku Allahu xhelalu ala pejgamberi sallallahu alajhi ka thon ai qi beson Allahun dhe ditën e gjykimit mos rrin na tavolin ku sillet alkoolin na tavolin veçmënahet te ku sillet alkooli apo esh rrezikimi i besimit ne Allahun dhe pardesia madhe n gjykimit E që fa të mërmenim e qenë nga ta që e pina, apo që e sila, apo që e sërbin. Nuk është i letë, nuk është i thjeshtë. Mëlloj, o shumë i shumëtuarë, o shumë i keqë. O shumë i keqë. Për ndaj, kësa të fatë keqësishtë, për para ka posë vendet saktuara, kafe honikën, kafe, kafe rakismo. Kësa s'ka kafe të rakisë, të pasachme. Nga se fatë keqësishtë, në qëvapturë është fut e lëk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 sa so dëme ti ka shkaktu në punë tjera, apo, sa so, so, mos t'las, qoft në familje, qoft në fëmi, qoft në pasars, qoft në shëndet, qoft në raporte, qoft në shum, shumë, shumë tjera i ka silë, dëme të më dhacë, Allah, gjitho kosh që mirë me këtë punë, dhe në shumë mirë që ka i ka silë alkoholi, s'ko hajri të, s'ko hajri në atë punë që Allah e ka malku, nuk ka përfitim në atë punë që Allah e ka ndalu, në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 në fesë në vitët ri. Edhe festojnë fesët që nuk janë fesët tona, por e shtojnë të kjeshtë në kështëvejma të e për duke bërë me alkohol. Osa nuk është turpë, a nuk është marrë pëjzotë të gjellewala që të festojnë netët e bajramit me alkohol. Me këngëtarë, me valzime. Dhe me alkohol, natë e bajramit. Natë e para bajramit. Natë e dhe bajramit. Me qka? Me alkohol, fatë ke cërshtë. Kjo ë Allah, ki, ki rizikan, me, me, me, me nga mytë Allahu Azogel me denim. Nga mën të ati që nga ka lejuar bajramin, nga ka bo fez tonë, Allahu Azogel, të shkeret ligi dhe kufini ti, në kjo është dukuria shëmtuar, duhet të largohemi. Ndaj ata që e pinë, le të pendohen, për në qofë se, aja është Thot, nuk më pendu, më wallahi, më nuk mbun pën du përsai mundesh m'pëndu wallahi mundesh m'pëndu ka sënë ka pjesë e jotja mi thon nje le bukën kuptoj se nuk është lo bukën gjasë buka është halal allah e ka bukursh për jetën mi thon nje le oksigjeni më së thet nuk mundat allah e ka bukursh për jetë por alkooli që allah e ka ndaluar mundesh me lon gjasë nuk është e jotja allahun nuk t ka kriju nuk t ka bëllot përshtatshëm për alkol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 Vojët e djallëve e gruan, këë ashtën gjinoan mi gjinoa. Wallahi këë ashtën krimin mi krim. Prandaj timet të kujdesshëm, të ruhemi nga dënimi i Allahut o xhel, qase wallahi Allah, Allahu xhel le uala, po është të të po të shumë Allah, e vërtetë është i mëshirshëm, por ndënimi ti është shumë i dëmshëm. Allahu e pastron shëndetin ton nga alkooli. Allahu nënësh e rinin ton të dërgon nga alkooli. Dhe ata që pinë Allah, Allahu xhel le uala, t'u hap rrugë të pendimit, t'u apronë pendimin.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 Allahu na ruaj nga alkooli, nga çdo vështë e dukur të keqe. Më kaq un po e dhova fundi sikur ruar kësaj pjesë ngasë edhe pak jashtëm ndoshta për te ikurse lejuar, po mendoj për pjesën e poshtë, por ka mbetë vallaj edhe shumë e shumë çfarëto litet. Por besoj që këto thirrje hyjnore dhe këto porosi profetike do të mjaftojnë për neve që të pendojmë e të kuptojmë drejt shëmtushmrinë e kësaj veprë dhe kësaj pije dhe ta largojmë edhe nga jeta jon. Por edhe nga Ambienti që në rrëthatë. Këto e bëjmë një shkëpujt e shkërëtër, e rikëthejmë i përthri me pjesën e dytë të këti misioni, andaj në ndeshtë një Zotë i shpër bleftë. Shikohë në ruar, u këthijohë në pjesën e dytë të misioni tonë, në tashmë është pjesë e rezeruar për juve për të inkuadruar për mes telefonateve. Dhe herë me njëherë në bëhet me dhije nga regjia se kemi një telefonuas që përret në lidhja, e nënkuadrojmë? Selamu alikum. Aleikum, aleikum selamu, rrëntulloh. Kallza u la, përpyte për për për në vitë tri, që përpër mëndorë kja ka nisë u para preka ditë, si media, si shëtë nga rrëfër përqak, edhe pse unë betonë havalë lajnë që akumë po vetë, në të ne pa 2 3 çto fesacion sonire e pa dor posponër alkoolin sonire e pa dor drogën sa sa sa motramos sa motra, motra devian e prishin jetën janë shumë shumë shumë xheza shum, shumë kia që shumë tin gjithë edhe pse vojnë nuk, nuk festojnë vetëri pa alkool apo muzik par, pa pa pa shumë të ndalush në harom që Po kjo dhjetë gjithkona që është të tido mësë të na që është vistu shku të hap matë-matë umorë, kjo e kjeqëja. E qartë, e qartë. E dhe problemi tjetër është është më laslinja dhe motra jem e festojnë. Nuk për veti jo. Elham Drilla dhe baba dhe nana kur së në ka ndonë me festu. Kur nuk e kanë festu, asë kur nuk e, e për në ka ndonë. Dhe që këta kër dëlshin Me shë është një festojshin, o qëta është gjëmë po me familje, po festojnë bashkë, im gjehë dhe në thmi, edhe më në papi o foli, pjallë të rejke vrejtëm, po dyqysh, qabdi, pa, lame, po marrin ashtë kështë e qabdin, e qartë, e qartë, e kuptum, e kuptum, Allah është problemet, e qartë, e kuptum, Allah është problemet, e qartë, e qartë, e kuptum, Allah është problemet, e qartë, e kuptum, Allah është problemet, e Apo na i ku duke... Këna majdekom. Aleykum salam vërtullak. Jam një motrë në sëlemane. Po. A ka mundësi një pytje? Po, orna, po të dëgjojmë, po. Po, që kem dëgjuqë që si ku si Gjulja, që në bat në shtëte, a është gjëna, që është me katë për ne dhe të mbojmë në shtëte, se poshojnë që Gjulja në fiko së fjellësik në shtëte, nuk i di së ashtë dë vërdekë. Po. D A banë një visht pijamat me figurat shpezve është gjëna? Po. E qartë. Se përket pyte së parë, që e bërë i pyte që ma tje për ishte shqetsim, sësa kështë në një pyte në te, është e vërtetë se në këtë natë nuk pritit dhe që me e mirë, sësa është frenimi, degenerimi,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 sponsors festim. Ja, hajde po bojëm diçka që as vetë nuk dim çka është këtu më rad. Pandaj edhe ka festa, karg, tim, ka dëfrim, për me në stem koh festa korg tim kodofrim për ertëm në kufive të lejuara, është nën arsyetë logjikës. Nëse çka shpenzimet bëhen për këtë natë janë më rëmenca, e mos tosin për dëmet e tjera që shkaktuhan. Allah na ruajt nga e keqja dhe Zoti na ruajt nga vepra e njerëzve mëngjelet. Në sërikat pyetjes së dytë që tha për kam dëgjuar për kët lule Dhe nuk është haram me moska, nuk është vërtet të sill fitnes, nuk ka lule që sill fitne. Nuk ka lule që sill telares fitnes në shtëpi. Lule është lule, është e bukur, mund t'jet më harom, bukur mund t'jet më pamë të mirë, andaj kujdesi për të kultivimi i saj nuk prish punën është e lejuar apo. Sepërket pijamavate që janë me figura, domthonë duhet larguar për tynë sot singa, për që ke mundsi nga se pejgamberi sa sallam kanaluar serio të falet me të shenjë që ka fotografinë të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 nuk e barë në teshtë nësoj një femër të zhveshtë, nuk ase e merë model për nese si duhet më veshë, si duhet këtë bukër e kështë të më ratë. Ande ka pame që nuk kene të mirat të figurave që duhet të lërgohemi prej t'yre. Kemi të telefon të inkuadron? E së në më alejkëm honë. Alejkëm së lajkëm së lajkëm së lajkëm së lajkëm së lajkëm së lajkëm së lajkëm së lajkëm së lajkëm së Këtë si gretë... që mbo vëtëknatë si, sakë, këtë që mbo, pas vjatë rrënë, pi të rrënë mëtë vjatë dhe dhe dhe të atë mëtë vjatë. E dhe këtë që mbojë shëmujën e sidës, sërë e pas sëmujën e najësë. E qartë, e kuptumë. E kuptumë. Këtojen smunën e shëqëore, fatkecështë, që mungesa e besimit i si e lëlana falët, lënë arrujtë. Këtojen pasojat të mungeset nukatës e mirëfiltë të shqetësojme të njëjtë maçi për çada që duhet. Nuk është e vërtetë se ju nuk mundet më nejt pa marrdhënie jashtëmartesore. Nuk është e vërtetë se mund të më nejt pa alkol. Nuk është e vërtetë se nuk mundet më nejt pa këto. Nuk është vërtejt, e vërtetë që absolutisht e vërtetosh 30 sekonda tjetër është të vërteta. Prandaj njëri që është i paqishëm besim është i paqishur me me me me, me arsye, është i paqishur me me me me, me qëllim njëjtë. Kto që i dukën të ulur ai dukën të të të pista të, të dyta. Në rrgojt pëtune. Qëse ke bërë të kaluarën, qëse ke gabuar, rruga e pendimit është hapër. Qëse pendosh, Allah u të falë. Qëse vazhdan, Allah rëzikon Allah me të denun këtë botë e në botë në të të të të tërë. Rëzikon që Allah me të shkatrua dhe në këtë botë e në botë në të të të të të të të të të të të këtë. Dhe do të kemi frika, langë gële oala, dhe të praktisim këto veset, të këqia, të ndyta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 qase stomati për e bën një punë të shëmtuar, mati për kryen vargsi për të. Vazhlidh për të. Ata njëri duhet të më paguë çmimin e kësaj vargsie. Por atako mund të më largu, po as të më largu pa tjetër. As të më largu me pesoj nga se Allahu xhellehula kur kërkojmë të largu pë diçkafit, atë kjo është mëna mundësitë tona, nuk ka ash mundësitë tona. Kemi telefon tetërin kuadrojm. Selam alejkum. Alejkum selamullahi. Kam një pritë periode hoxh. Po urdane. Nona ime është 16 të tret dhe qare, uh, uh. vjetë kërë u konë puna me nxëru Ramazone, e ka nxëru gjysën e Ramazone, po tani usmu, nona e ko shëqerin edhe nona e ko tensionen. E kemi qute një ku një ku një ku një ku ka thonë rëpësisht e ki të ndaldu me Ramazone se u leg nona shumë. Edhe tani, për qatë të ditë që a kam bitë nona bësh 14 ditë, na i kena pagu përës uh. e nona kam bitë bësh atë të ditë që aska mund të me nxinu. Po, Tash, nona ime, e ka shikirin, e ka tensionit. Ka fillu për qatë o ditë që qa e këmik mëngu me agjeru. E ka bësh nona jam agjeru qatë o ditë. Tash, po mundu e të njëtit për po, njëtit jasë të kanëm tejte. Eh. O po, po, si po ha njëftar pizem krytë shumë dhe të pojtë ligët nona. Se nona përdo rhatat që që qëtë dhe hapa tensionit. Po Allah, e që... A më vëjsh për drejtë për I'm, për të gjëndje. A më një, a më një, a më një.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 dëmtohet dhe ligët din këtë mas dhe e rëzikon shëndit nësaj dhe mje, mje ku i ka thënë se nuk banë me agjeruse e dëmtohet nësaj atër më nëse duhet me përmbajt të për këshilave dhe agjerimin apo dit e pa agjeruara me i shpagu si kurse këni bërë dhe pasu janë shpaguar nuk kanëvejt të kompenzojnë me me agjerim Allah edhe në mas mire kemi të rëmën ditë rëmën këtërojnë uh, Nëtë më rëma Nëtë më rëma uh, Disha kjo uh, për uh...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 çon dy tonëks më radh. Dhe duke pas së shysë se varrimi ka të bëjë me një me një humbje të një të afërmit që ndarje pe ti, futja në dhe, dorzimi dheut mund të provokoj tek ne emocione të ndoshta të papërmbajtura. Syrioti nuk e ka preferuar që gruaja të shkonë në varrezë. Veçanërisht në varrim. Veçanërisht në në varrim. Prandaj nuk e preferoi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 pjesmorja e gruas në varrim Allahu i din mësimir. Kemi telefon çtetëm katruajm? Orna. Selam a Selam aleikum Hod. Aleikum salaatu wallahu. Dhe sa ti po i di pyetjes. Ornani. E para tytje është një kushëri june, vjen të na dhe pen ljanë narkotike, me qigore, desha të përsh, a është gjëna me pymosë në shtëpinë tonë, dhe me fa në përdorë, a me ljanë me pia jo? Po, po, po. Edhe pykja dytë është që baba jone ka mushtë me fotografi në shtëpinë, fotografi në shtëtë e ashtë, haram a i ropë. Po, e qartë. Uh, se përket ati kushëri që vjenë, na du në bu një regu në shtëpinë tonë.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 në di i i duat i në shërbim rregull apo në komb muzima bojë çka don ku don është të pamundshme ose thot për shemb vallë kisha pas po, shef me ditë çu duket fillon dhoma ose sa so pore keni në shtëpë fal po son ti kallzojmë këto sa pore keni ose çfarë bujje dike më në shtëpi për shemb apo edhe tak më jithnu, ola, i dhënuar dhe vetë asa so, e kanë bujje s'u kallzojmë po, normalisht nuk kallzojnë asë ose drejtë të dymëz më të kallzou nden rregulla që njerëzit janë përshtatë i, i kuptojnë drejtë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 Mos ta mos ta mos ta lojm po pa, pa them kjo kushtimisht jo jo si alkoolin por spa ku timi të kujdesem këtu tim. rreth timi të kujdesem këtu rreth timi kërkojmë kërkojmë mirë kuptim kërkojmë mirë kuptim gjasë është vërtetuar që kancer është sa so dëmton atë personin që nuk pin do të thot sa so që janë chuajtur ë perës pasiv i duhanit ka perës aktiv i duhanit që e pin vet dhe ka perës pasiv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 vendimi shretik othejmës është endaluar. Me lajket e Allahu që e rrua në shëpi, e silim bereqetin, e silim shiren, largon nga ato shëpi ku ka fotografi të varën për, e përmora. E në ka do një pyte të jetër të rënadhës? Selamu alaikum. A nejkum, selamu ala t'ullah. Uh, ho, dhënë, njëm një 30 veqarë, po? dhe unë shkaj mu falë gjami ka njëherë, një, po? një përbaba jam nuk ka dëshirë më shku. E, ka janë tyrbë, se të ka bësimin, po um ka dërgunian tyu për se ka aty ka besimin, mirëpo un mbështetem vetëm te Kallou. A ka mundsi një këshill në Madhon, qysh me vafut? E pse, pse s'po të lën babo, çka po të thot? Të? të më thotë, tipa po e lën timin. Ani apo e lën ti punim me timin avesh po të thot babo, çfarë? Jo, ne kalojmë të gjithë atje, po gjithë familja në qjeshi nuk kanë qetë me mlon. Po, po mashkull. Në shku, të kompon tyu baj e ka thon çik ata ku ku vazhdonu fol ata atë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 A këndojnë derë. Së, njësi ti antidrug i policisë së Kosovës ka gjetur drog xhami pothuajse kaqë një ur pirja drogës xhami. So që edhe baba e tij el e ka marrë se po bën drog aty, a do talenti të policia kaq thjesht m'pitë drogën xhamia? Pa tham këtu, ashtota për punti. Kjo është një shpifë, valla që arabët thonë kanë një një provë thonë fatkësia më e keq është ajo që do bën më qesh. Ça që është çë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 Për të sajtë djali i ka kajtë pesëra, i shkëllqyshëm, për shkëllqyshëm, për shkëllqyshëm, po a ka kombinim me mirë se kë, edhe falet, kënë obligimin dhe e laot, edhe i sësjallë fërmën i kujtethshëm. Kush e ka pa shirën namazët? Kush ka dali keqme namazët? Kush? Allah i veqë, a i që së so falë. Andaj, në ke di, andë gjënë baba i këtë djali të kshila, apo veqë këtë djali këti djali, këti voglush i thëmë, bënë sabër, si dhe mirë me prindet u, falju, thujë, babë, nese, nese, dënë me dit, apie droga në gjemi, apo ju, hadjet në gjemi, hadje me mu, hadjet në gjemi mu, rrëqë aty, ose falju bashme mu, dhe nësë fsheshen, diqka të keqë në gjemi, të premtej su nuk shkaj mu, të premtej, t ama diqka, së të rezit të keqë, të shëmtuar, të ndërmshme. Që sheti që kanë xhami, unë nuk shkoj mua në xhami. Çka po ka kë me punë në xhami? Po sjerët që kanë uadhur Allahun, kthyen ka kibla fal me imamët hyne. Gjithë kush vetë Allahun e madhronë, e falëndron, kaq kush më te për çka ka xhamia e tjera. Prandaj dua që, du të them që do të bëj sabr. Mosë merti me ato akuza, mosë merti me ato intrigë, me ato shpiftje, por qëshëlloj. Por osi ti me të mirë. Edhe falu. Në qoftë se të pengojnë me dal gjithë xhami, ani, mos dil çdoherë në xhami. Fale të shtëpia. A van shtëpë falu. Falë namazet të shtëpia jote. Kaher denjami, e kaher falë të shtëpia, po namazet mos e lë. Namazet mos e lë. Edhe këshillo i prindetu, foli me të mirë, mundon me kon edhe më i mirin klas, nëse jeme peshë, po nuk i i parë. Boni i parë. Nëse po shohim karjerë, noshta priton mi ndëgjuh prinçë që duhet, dëgjethësh edhe më mirë, për të treguar se namazet ti do të vënë më të mirë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 Bëni, bëni primë të minë nga ta që e kuptojnë rëndësinë në mazit, edhe falin vetë, edhe më bëjnë mund nga ta që falim. Lutë Allah në Gjelle Huala, shpëse që, që Allah në Gjelle Huala të bënë zgjidhe dhe, dhe rëgdojnë në kët, këtë problem që, fatë kje të sështë, ti nuk është dashmë arme këtë problem, ti nuk është dashmë arme këtë të lajshë, por shpëse që printë kam e mirë kuptojnë në shala. Kanë këtë që kuptime, vëll por namozu ne per muslimanat nuk kam faja deso prendi kuptoi vallai se jan sqetsuar friksuar nuk e njohin ç'është duhet ai kan nevojë ç'të vëdësohen kan nevojë ç'ta kuptojnë allet drejt për drejt të të, të, të, të mos bind pre e, e manipulimeve mediale dhe shpive të ndryshme ç'ta kuptojnë nërë se namozu nuk nuk qen drog nëse dikush e ka lënë drogën e ka lënë për shkak se u fal mas ka njëri se si ka fillu me fal kapitur, ka për të kësaj njëri s'ka as nuk djon se njëri Në ndoë dhe këndërta, namazit të lërguan nga punë të këshija. E në kuatërrim në telefonë të jetër? Salamu alaikum, roqë. Aleykum, salamu alaikum. Dhe të të aboni këtje, ba? Por, no, për të ndërgjojmë. E këmë një gjënë të herës, këmë që ai përgjës dhiri të të këmë në nënë djetë, nuk mundët në të tëllë edhe këmpo një video një video një internet që mesurë e kuranore kanë shëruë, kanë votër me folë po, po, po apë mundës më agonë një video qëshmuna me kontaktu me në rikosë po, e qërtë, e qërtë që me po e shërim e qërtë, e qërtë Allah e qëllë a me të ti e Fmija mund të goditet nga mësuesi dhe sipasojë mësuesit mundet me pas pasojë negative shëndetin e vet. Ka fëmijë që nga mësuesi për shembull e kanë humbur të ecurit, e kanë humbur shikimin, e kanë humbur dëgjimin, e kanë humbur të folurit sipasojë mësuesit. Njerëz bujnë agora, haj ha, se kom mësuesh. Jo mësuesi kaq, po nuk duhet kurka mësues me shumë me shkriplum, të faltuort, e hajmalia, kështu jo. Pranë me Kur'an. Kurani është rënë për të smuni me lënë dhat më ndruar. Andaj Në çdose këndëvoj për lidhjen të Kur'anit dhe mendoni se problemi i këtij fëmiju është i vetë natyrë, ose mund si të ketë probleme tjera. Mund të ketë arsye e mos funksionimi ndonjë problemi i caktuar në turrin e tij ose ndonjë nerv ose ku e di çfarë problemi tjetër kompletimi të caktuar sh shëndetsor që ka pasmë ta shkakton kët humbje të, të, të folurit. Ka mundsi më që ne, a ne duhet të shkojmë paralelisht edhe te mjeku me kërkuesrimin, por edhe tek hoğa me Kur'an, me lehna Allahu Jellalul ala, Allahu Jellalul ala iban ibasharim. Ese breket cilën hoqë, mund të amerni të krejgjia pas e misionit, të amerni numër në gjellarve që preferojmë që të shkoni të ata, bani një konsultim me ta, është presoj që do t'jo bëjnë zi dhe me lejnë allotën madhënur. Kemi të të të të të inkuadrojnë? Ja da, me rrëma. Orna, or, no, me rrëma. <laughs> Salamu alaikum, moqë. Aleikumussalam, rrëtullah. Al Olo, dhe nale, dhe nale në në në për njërë që për. më shumë po prishën njërë dhja se kërë në kanë si kofës kofës a kofës edhe nuk shkanë në bunë këqia njërë është gjallën me mirën këtok për. që ka kriua lohe edhe kur të këqësh me më, më thonë bëhet homoseksualt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 Po më nejë nësë kemë në ojë me hinë të, të termi, e të kuptaj që shqecimit... po, hin, e shqecimin të, të... Po, hinë, jo më dhkua zote e të të që ka me bojë. Allah në arrujë. A nuk është ajo se zote nuk kryon kryesa me thonë të maraj njerës pëtë erën. E qartë, kuptaj, e, dhe, e kuptaj, e kuptaj. Me mishku e smia, përshemë në rrug të këqia, tane, dhe të anë e dhkë po në sëpravu lohe. Jo, së nuk është të sëpravua lohe, po ja ke E nuk lën zoti më kënaq me fëmin ton. E çort, e çort. Çe të takavon dorat. E çort la, më çort e kujto. Perëndia është kapullxhi, i bën sanës te këshia, tani më thon se do të pomz provozoti. E vërtet, e vërtetë, e vërtet. Eu thonai jam dikush që kurrë thon zoti është magjistor. Ti beson tek fjalët e Allahs, ju zoti më magjistor? Ma gjia borgë, ma gjia zezë. Ato në... Përmenimin të amat të nuk e këzistoj një gjithë. Të e ma gjia borgë, e quinë zotin magjistarë. Ma gjia borgë këla e zotin. Si visti këfot. Po, po. Unë nuk po mojë me kuftu këta njëzë. A të e... që përësojnë, po anë kohë në thëmija, fatroha, në përën dhe, së familja borgë, a më shkua, në gjami, unë nuk po mojë me këfot, sa dhe unë e vet rëzmija vloj të e më folën. Korën në rëmë këtëm, asë vloj e amë, asë në në shkën gjaminë. Po, kështë nërmële, po. Kështë kërëj, kështë kërëj e shkollën, ndod, kohë apërmesh kërën gjaminë, shka falën, së është mirë më falën, një përkullë a lojët. Një thmi që janë kohët përprinit dheft, përmenimin të e majtëmi nuk është. Ljëp Po, so o përveç të kushtuar. Është qartë, më kuptum, e kuptum, fal, fal, fal, Allahu subhanehu te kuptum qartë, e kuptum qartë. Por mënoj e kuptoj ka një shqetësimin e disa shikuesve që kanë nevojë, ndoshta me shpër, por po vjen keq, por po duan gënërë me bundër perën për shkak se ka të ndonjëherë që po presin me bu pyetje për një më. E kjo pjesë nuk është vetëm me një koment, por për një pyetje, ndaj mund sish kurdo që të telefonon ta bëm pyetjen e durr.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 e keqë si siheret dhe keqë si bash vallona rrugë nga keqë aty nuk do më moh, mos u nuk besoj në to. Jo ka. Por ju ju kërç ka thonë njerëzit. A ka siher që to është magji? Do them me me me me me me, me, me bëu sahirë di kush po ekziston këtu vërtet. Dikimi sa është i vërtetë nuk bën më e mohu. Por duhet më shiku çka pranohet, çka nuk pranohet. Nga së njerëzit këthetym mund të thurrin gjëra të dhëruesh me që janë të vërteta, nuk janë të vërteta nuk mirëm i nëjme të, por nuk duhet këtë nështu që ta muhojmë në tërsi egzitimin e sinën nga së është i vërtet, a se këtë e ka pëhuar edhe Allah në Kurane dhe Pegameri së rasër në aditit e ti. E nënkvadrojmë telefonatën e radhës për sënte. Urna. Mirëm rëma, hotë. Mirëm rëma. E kam në përkje, dy përkje e kam, unë jam nga Zviqra. Oh. E babi i ka dy shtof kërën pajete dhe lojloj fotografia ka në ne... këto oh. në Kosovi. Ko... E mami edhe nasë një nuk po do një mitof që to, po babi s'po do një mi hjek. E atë pytja shka mëmi me bonate. Pytja po, dytë është, une jetë e një sifër si thash, si dhe a bon me dollë me sho që e nashan herën më të stasht shpesh, normalje në atë vezhë dhe dhëshë në atë shplutë, dhe që me dollë, në shanë, mina i klopës, në sëramë vërë, edhe hitë papija alkohol, a o është ajo, e li ushënë ajo? Po, e qartë, e qartë. Ok. Së so, përkët piti së parë, dhe mëndonë që baba ka, ajo është krej familjari dhe ajo e piti të për shtepin. Nuk duhet të mihek me dhunë, as dukë bo konflikte, po me e këshilu. Se so, ajo bon gjënojë në kësoj në në jote me e kshilu, ti me e kshilu, në heki këtu sana, ani mos i hop, mos i kal, e ki kujtim fotografin e babas, fotën e album, fotën e dikun ku nuk duket, por jo tete dukshme, s'kanove të e kshu e dukshme. Nga se ne imi muslimane dhe fotografiat në mur pengojnë, ne me fjallët mira, me, me, me alternativa, për shambull, mirë, lërgojnë këtë, që e këtë, ta kemi bledhë dhurat, për shambull, një fotografi dë bukur të mo ali apo tonë liçeni apo diçka që nuk është nuk është nuk është e gjallë sikur se njëri apo kafsha kështu më radh. Diçka që një, një donjë pamje të bukur, portret i mirë, më ndaj i natyrës kështu më radh, nuk prish punë. Zaventim, pse jo ndonjë fotografi që ju bën do të pëlqen me vendos çabën aty ose xhamin e pejgamberis sallam në vënë aty fotografive si Zaventim. Edhe kë mund të jetë një metodë mirë për të zaventuar ato fotografia, po.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 Po është gjë çje ndarë me shku me studikun nuk prish punë. Me dalë ndoshta me një event dikun ku takuheni pas gjashtë orë që diskutoni për gjëra të dobishme të mëndira, lexoni diçka, nuk prish punë. Pa vështirësi ka buot atje dhe pa vështirësi ky vend. Në klube ku allahu ka tim të duhonit të ka muzikë, ka përzigje, nuk duhet për po të më shkohet te muslimane. Do të më të rrugëti aty vani. Por në sekond po them kush më ndej klub me çu çot ku mbledhen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 Hërëk didinë që hëse 4 fatë në pritje, e në kohadrojë me dhe jetë jetë këhë e fundit përsonëtë. Porna... Salam a lejkum. Salam a lejkum. Unë i kam njërë dëjë pëjtje. Urna. I kështë e dash një këshmi të galu të kësija se në rinë këtë, këtë bot. për të botë. Dhe pëjtja e dhjithë është në përndër që të thotë diko shë a gjerejt pëjtje. Dhe që sa me ba? ba aleikum, Allah, salam a lejkum a lejkum a Sa i përketë të paras, do të me kuptu se jeta e këso i bote është e tilë. Nuk ka jetë në këtë dëbojë që është tërësish pasprova pa të lashe. Apo, por vërësishë si i kuptan njëri këtës prova. Dikush i kuptan përshama si të këqia, fatë këtësi, që kam ka ndodhë, mu kërku si ka ndodhë, demoralizohat, dëshprovat. Kjo është e keqe. Mesim tarë i kuptan si caktime të Allah të zogjallë dhe mundohë që t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 Nuk ka jet pa asprua, nuk ka jet pa thlashë vallallaj, nuk ka jet pa smundje, nuk ka jet pa varfëri, nuk ka jet pa pa pa shçetcim, pa ngacmim, pa provokim. Si ka jet kështu afta? Ta s'ka nevojë me me do të meulumtu shumë për këtë çështje. Është e qartë. Gjithë timi tani të ekspozuar rreziqeve shproza dëshmë, por duhet të kuptuar se të gjithë të ndonë me caktimin, do të më caktim dhe do të manduar dhe duhet të pajtohemi me caktimin e Zotit. Të, ato që mund evituem, larguem, mund dheq, të mundshme, të ato prova, çe monti evi tu e t'largoj, mont bëjmë diç, duhet të bëjmë aq ç'është mundshme. Brënda të së riuorës. Ato çu nuk mont bëjmë diç, duhet pajtohemi të bëjmë sapër. Të ka vdek antar i familjes, ç'ka ti më bë? Si ç'ka von? Pajtohemi ç'ka timë Allah Xhelal dhe bë sapër. Diësë e vdekja troket në derën e çdokujt, te dikush më herët, te dikush më vonë. Dhe pajtohemi ç'ka timë Zoti Xhelal Xelanu. Por ç'ka ndodhi në smundje.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 Po eto me saktësinë e tij, merr shkaqjet e duhura për të larguar dhe evituar rrezikun apo të keqen që të ka ardhur, aq sa që mundi. Partirat, pa eto, na shtrovë bashëtuan Allahu Xhelaluha, lutë Allahu Xhelaluha me lutje që të largon këtë keqçe, me lenë Allahu Xhelaluha do ta kalosh provën më mirë dhe më sigurt. Nëse dikush vjenon me ona gjera 30, nëse këto 30 janë pajtim me atë çka ka thënë pejgamberi saqë si kë i obligojmë Ondra nuk i bënë obligim as kujtë kur gjë. O da më kardë, në ndër dikush më ka thonë me prej një kurban dhënë me prej. Jo, Ondra zbënë obligim. Më ka thonë dikush në ndër mërë, në ndër njënë e më thamë as rrëme këta. Ondra nuk ndalanë as nuk obligon. Aja që obligon ndalanë është feja Allah të as gjënë. Korani dhe sunet i pejka mërsa. Po në qufë se Ondra përputhët, përputhët me mësimet e fesë,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 sunet të pegamerit sëllallahu aleyhi o sallam. Shikunë në më ruar në mërë, në mërën kohë tërfëna dhe të gati tërkohën, dhe kemi shumë pa kohë dirin fund, ndaj për këtë kohë nuk përdu që të filloj lezim e asë një smese, përshka këse do të të kohër mund maksimalisht një të lezojmë, përdua që të lo që të kemi një mision të posa që përtu e smese që po vinë, ndaj përson të po mjaftohim me kaqë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 qi rrezikon të tashmën dhe të ardhmen e këtij vani. Me takim našëm, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.